Товариша Крейцвальд дешився сам на самі з цією роботою, якій не видно було кінця. Він узявся написати «Калевіпоег» у формі естонської народної пісні, використовуючи всі сюжетні мотиви фольклорних записів і як Фельман планував майбутній твір у духовний вжиток нащадків «Калевіпоега», пробуджуючи їхню історичну пам'ять. День за днем Минуло ще три довгих роки. Минули безсонні ночі Крейцвельда наодинці з його калевіпоегом. І ось нарешті завершено рукопис, пізніше названий Пракалевіпоегом. Відомий естонський дослідник літератури Ендель Нірк, один із найкращих знавців історії його створення, наводить такі подробиці з тодішнього періоду роботи, пов'язаних із нею клопотів Крейцвельда. Цього разу на перешкоді. Виходу книги став царський цензор, який почав вимагати численних скорочень. Вилучити треба було всі вірші, котрі містили натяки на колишню свободу естів, на муки рабства і тому подібне. Виходило, що результат багаторічної праці – підготовка і складання епосу – зводився на нівець. Бо в тому вигляді, як вимагав цензор, опублікувати епос було б безглуздям. І все ж у Крейцвальда вистачило мужності не впадати у відчинь. Йому і раніше в літературній діяльності не раз доводилося зустрічатися з цензурою. Він вирішив продовжити вже розпочату ним доробку і переробку епосу. Якщо праці не судилося за його життя побачити світ, то нехай завершений рукопис залишиться майбутнім поколінням. Нова редакція Калеві Поега була в основному готова до 1855 року, однак протягом всього часу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 Нарешті Естонське наукове товариство почало публікувати калеві поех окремими маленькими книжечками, фрагмент за фрагментом. На це пішло ще чотири роки. Продовж них з'явилося сім таких книжечок, тиражем 500 примірників. Це було видання суто сутоекономічного характеру, зорієнтоване на вузьке коло фольклористів і лінгвістів. До народу воно не дійшло. Але дуже важливо, що робота Крейцвельда – мала відчутний резонанс у науковому світі. Незважаючи на всі сумніви діячів із товариства, які писали в статтях, що Калевіпояк викликає в них недовіру самим методом складання епису і достовірністю покладеного в його основу матеріалу, Твір знайшов своїх авторитетних захисників. Працю Крейцвальда привітали високо оцінили академіки Фердинанд Відеман, Антон Шифнер та Ізмил Сезневський. Їхня авторитетна думка зіграла вирішальну роль у присудженні калеві поегу Демидівської премії Петербурзької академії наук. Сталося це 1860 року. Цей акт офіційного визнання ще відчутніше активізував інтерес до роботи Крейцвельда в різних країнах. Слава калеві поега швидко вийшла за межі Естонії. Та найважливішим було те, що епос одразу ж став відігравати важливу роль у середовищі демократично настроєної естонської інтелігенції. І калеві поех пішов у народ. Його читали й перечитували. Його переписували, оскільки книг вистачало не всім. Ідеї, висловлені в творі, стосувалися не тільки сивої давнини. Вони виразно перегукувалися з сучасністю. Найголовніше, що калеві поех Саме той герой, якого хотів мати народ. Він уособлює найкращі риси людини з глибини народу. Він оре полей, сіє хліб, він будує міста. Він бореться проти нашестя рицарів-загарбників. Дванадцята пісня Калевіпояга рясніє цими батальними сценами. Естонський богатир веде на бій з військами найхоробріших мужів своєї землі. Вже на другий день, о півдні, Вдарив бій кровопролитний, битва з рицарями тими, що закуті у залізо, припливали до нас з моря, на біду потоки водні, прикотили їхні зграї, богатир калевий поях до вечірньої години рицарів трощив ворожих. Після важких ратних випробувань, після битв, у яких народний богатир не зазнав жодної поразки, калевий поях. У до фатального збігу обставин загинув і потрапив на небо. Та й там для героя знайшлася важлива робота. Він стоїть на сторожі біля пекла, щоб із нього не втекла на землю зла сила. Хитрий біс підступно обманув богатиря, запропонувавши йому вдарити кулаком по скелі. Калеві поег розсік скелю навпіл, але його рука назавжди застрягла між гранітними брилами. Так він і сидить на коні біля скелі із затиснутою в граніті рукою, зла сила не може вийти з пекла, але й калеві поех не може зрушити з місця. Калеві поех став не просто класикою естонської літератури, виконавши покладену на нього важливу історичну місію пробудження національної самосвідомості народу, вплинувши на весь подальший розвиток естонського письменства. Цей епос посів місце в скарбниці світової культури поряд із такими шедеврами, як «Слово о полку Ігореві», «Витяз в тигровій шкурі», «Калевала», «Давид Сасонський». Крейцвальд блискуче здійснив задумане. Без нього, без його видатного твору, естонська культура сьогодні вже просто не уявляється. Ім'я скромного провінційного лікаря лишилося в ній назавжди. Бо за цим іменем – життя подвиги, ім'я народу. Життя осяє невеликою метою і великим змістом. Літературний музей імені Крейцвальда в Тарту цілком заслужено вважається однією з найбагатших скарбниць естонської культури. Раритети, рукописи, мікрофільми, фонограми, рідкісні фотографії, твори мистецтва. За кожним експонатом – часточка історії естонської культури і естонського народу. Якщо в музеї на той час не буде ніяких наукових конференцій, якщо на той час не випаде відвідання його якою-небудь делегацією, ви бродитимете в тихих залах, боячись сполохати своїми кроками цю врочисту тишу і вбиратимете в себе очима все, що вийшло з далекого минулого. Прийшло різні епохи і десятиліття, щоб назавжди оселитися тут і нагадувати про минуле, про його трагедії, драми, уроки тих людей, які лишилися жити після. Лишилися, щоб подавати нам приклад, справжньої любові до рідної землі, приклад життів, прожитих не на марті. У музеї ви обов'язково побачите портрет Фрідріха Рейнгольда Крейліна. Він, стоїть із книгою в руках, і уважно дивиться на вас. Поглядом людини, яка, здається, хоче щось запитати. Можливо, про те, як живете на цій землі? Що ви здійснили, справді важливого для свого народу? Чи задумаєтесь про свої обов'язки перед людьми, перед прийдешніми поколіннями? У нього тонке, довго вийде обличчя, обличчя справжнього інтелігента з високим чолом і руки лікаря. Добрі руки лікаря, що стілили тисячі людей від різних недуг, а його слово лікувало людські. Якщо ви дізналися про життєвий подвиг Крейцвольда і побачили цей прекрасний портрет, він довго стоятиме у вашій пам'яті, і ваша думка знову і знову повертатиметься до нього, бо зустрічі з великим не минають безпеки. Вони залишають глибоке внутрішнє відлуння в нашій душі, що звучить у ній, як врочиста музика. А образи, винесені з скалеві пояга, переслідуватимуть вас в Естонії на кожному кроці, бо все тут пов'язане з цією великою книгою естонського народу. Книгою, для народження якої прожив своє довге життя Фрідріх Рейнгольд. Часто в книгарнях, поряд із молодими людьми, студентами чи учнями, Поряд із сивоголовими чоловіками, які можуть виявитися викладачами вишів, учителями, вченими чи митцями, я бачив жінок різного віку з господарськими сумками в руках. Після роботи вони